Timetimia saa 7 na dakika 20 katika studio zetu za hapa jijini Bujumura sawe na saa 8 na dakika 20 mkwani geita nchini Tanzania. Karibu kuifuata tarifa ya habari ya mchana waleo tunayoanza kwa mvutasari wake. Aslimia tisini na tisa ya watu ayo thibitishwa kuwa na mambukizi ya virusi ya kuruna wapuna na kulikudi vifo kumina vitano tangu kutokia kwa mulipuko wa ugonjwa huo muishoni mwa machi makarafumili ishirini tume yakupambana na ugonjwa huo imetangaza Raya wa mkua wabujumbura wakalibisha vima kukarabatiwa kwa barabara inayorekea kwenye makao makauma kuya mkua huo kuku wakiomba kuharakisha shuhuri na katika habari za kima taifa, sita mbaloni tuhuma za mawaji mawama ma ofisa wa uhamiaji mkuhuwa geita nchini Tanzania. Kuna haya biya shaka na mengine upendu msikizaaji mitambo inaungozo na ilike uimana. Hapa studio mimi, nilomualede niyo ya mifuze. Isanga. Na mkaribu tena, watu takilibani milioni mbili Ndiyo walefanyua vipimov ya korona tangu kutokea kwa virusi hivyo Mwishodi mwamachi mwaka na fumbiri hadi okutoba 26 mwaka huu Kama inavo chomoza katika ripoti ya tumia kupamara na ugonjwa huo, Watu zaidi ya hamsini elfu walithibitishwa kuwa na virusi hivyo lakini ya serimia tisa uwalitibiwa na kupona serivinze imana na hibu kiongozi wa tume hiyo hamefamisha hayo uh, alahamsika kito walipoti ya uh, tume hiyo iliofanya tango kutokea kwa virusi hivyo uh, na kusema kuwa walirekodi vifo kumi na vitano na hadi sasa watu miamoja hamsini na momoja wanaendelea na matibabu akiwasilisha uh, ripoti yenyewe amefahamisha kuwa visa vya maambukizi vimepungua siku hizi na bunge la taifa limepitisha kwa kauli moja muswada wa sheria ya vijana ya wa Afrika licha ya hayo baadhi ya wabunge wameuliza maswali kwa kitaka kujua endapo sheria hiyo haita kiuka maadili na utamaduni wa Burundi waziri wa elimu na utafiti wa kisayansi ametuliza nyoyo wa bunge kwa a uh, charity milione di storia inchi ziendelee kuheshimishwa na tukieendelea katika sekta ya elimu walimu wa kuashuli tafaani kaanza wanatolewa wito Wakufanya kazi kwa kushirikiana na walimu kama sehemu moja ya kukuza kiwango cha elimu kwa wanafunzi wito huo umetolewa al-hamsi na Delee Nizigimana kiongozi wa tarafa hiyo kielimu katika mkutano na walimu wanaofundisha madarasa yanayofanya mtihani wa kitaifa pamoja na walimu wakuu kutoka katika yaanza Patrike Msengiyumba. Kwa niaba ya Delenis Gimana kiongozi wa idara ya elimu lengo la kikao hicho kilichonga viongozi wa shule, walimu wa shule ya Msingi sita, na 9 pamoja na wanaofundisha wanafunzi wa fanyaumitania ya taifa ni kuzungumza kuhusu changamoto zinazokabili sekta hiyo ya limu, baadhi ya majibu husika. Kiongozi huyo sekta ya tarafani Kaanza abaini kwamba tarafa hiyo huana walimu wa kutosha, na vifaa vya sababu za kupata mavuno yatoshayo. Aliwaomba viongozi wa shule na walimu pia kazi kwa bidii na kukuza mavuno hayo ili hatua hiyo ifikie ipasavyo Adeline Zigaimana awaomba viongozi wa shule kuepukana na tabia ya kuwanyanyasa walimu bali washikamane na wajadiliane kwa yote baadhi ya walimu waliokuwa wakialikwa katika kikao hicho wanasema kwa siri hisi wanafunzi watafananikaianza wapate alama nzuri wakati wengi baadhi yao hufanya kazi zinazoingiza kipata midaya nyuma ya shule kuhususi swali hilo Adeline Zigaimana watuliza nyoyo kwamba tapanga vikao na kamati za wazazi kwenye shule mbalimbali mbali, wazungumuze jinsi ya kufuati, ya karibu udurusu wa masomo kwa watoto wao wakati wa nyuma ya shule. kutoka Kayanza, Patrice Sengiumba kwa niaba ya Radio Ishangani. Namshukani Patrice Sengiumba kwa taarifa yako. Wizara yenye dhamana ya makazi imetenga viwanja vya kujenga makazi katika awamu ya kwanza ya mwaka wa fedha 2022 kuelekea 2023 akiwasilisha Jumane hii ripoti ya shughuli zilizotekelezwa na wizara yake katika awamu hiyo waziri Diedone Dukundane hamefamesha kuwa hata makisio uh, katika vikiwanja kichopo eneo la karila ya ne mkowani gitega yari, kibiti, yari kamilika apundi ni tarifa kutoka anga za kima habari za kima Namu watu sita wameka matua kwa atuhuma za mawaji ya watu watatu wakiwe muaskari wawili wa wahamiaji yali otokea kijidi cha mutakuja kata ya lulembela Wilaya mbogwe mkowani geita nchini Tanzania. Hayo amesemwa na musemaji wa jishi la polisi wa Tanzania. David Misime wakati akitoa wa tarifa ya mawaji hayo. Yere usiku wa kuamukia jana jumatano okutoba 26. Mwaka rufumbiri 22, 22. Tumusikilize. Jeshi la polisi njini lingipenda kutoa tarifa ya mawaji ya watu watatu, wa tatu wakieku wa wawiri wa jeshi ya uhamiaji na mwananchi mmoja ya liutokia katika kijijicha mtakuja kata lulembela wilaya ya mbogwe mkwani geita tarishina sita muzibu wa kumi nishirishina mbili majira ya sanane usi Haitha askari mmoja constable wa uhamiaji alijeruhiwa katika tukio hilo na amelazwa osiptali anaendelea na Matibabu. Chanzo cha Tukio hilo na magwaji ya kujichukulia shereo kononi. Kinadaiwa ni baada asikari hao kufika katika kijihicho. Baada ya kupata tarifa za uweko wa wamiaji ya katika nyumba ya mananchi mmoja wa kijijini hako. Baada ya kufika wananchi litokea sintofahamu wananchi wakawazindira na andipo wakashambulia hadi umauti waka wafikia. Hadi sasa watu tu sito wamekamato na Tukio Hilo na wanashikiliwa na jeshi la polisi. Timu ya uchunguzi tayari imesha tumwa katika kijiji hicho kwa ajiri ya penda kufanya uchunguzi. Waweze kujua mazingira mazima yanayozunguka nao zumbuka, uh, Tukio Hilo. Ili hatua ziweze kuchukuliwa kulingana na ushaidi utakao kusanywa na timu hiyo. Na msaute hiyo ya musemaji wa jeshi la polisi nchini Tanzania ni kwa mjibu wa gazeti la mwana nchi. Watoto sita wa familia moja ya Kampala wamepata maamukizi ya ugonjwa wa Ebola Wame sima maafisa katika mjimuku wa Kampala. Kulingana na shirika la habari la Uingereza BBC kwa wiki nne madaktari wamekuwa kitoa wa wito wa hatua kali za kuzuia kusambaa kwa maambukizi ya virusi mjini Kampala virusi vya Ebola Finaweza kusambaa haraka katika maeneo yanayokaliwa na watu wengi na aina hii ya Ebola inayoitwa Ebola ya Sudani haina chanjo. Mwapima mwezi huu. Wilaya ambazo zimiathirika zaidi na muripuko ni mbende na kasanda. Ziriwe kwa katika karantini. Watoto hao sita ndugu wa familia moja walipata maambukizi baada ya ndugu yao. Alietoka katika moja ya wilaya zizi wathiriwa zaidi kuja kuishi nao. Na badaye kufariki wamethibitisha maafisa wa afya tangu muripuko ulipuanza mwezi Septemba Wizara ya Afya Uganda imerekodi visa 19 na vifo 30 kufikia Jumatatu vifo 15 kati ya hivyo vilitokea mjini Kampala Waziri wa Afya Jane Ruth Asenk anasema ana hofu kubwa kuhusu kusamba kwa virusi katika maeneo ya mjini ambako kuna idadi kubwa ya watu na mpenzo tizaji kwa tarifa hizi za kima taifa. Tarifa ya mchana hainachaziada. Usikose kuhunga nasi katika tarifa za abadaye. Kutoka studio, uriko na mimi, Lomaride Nio yabifuze. <mulia>